У сутінках плавали примарні пахощі парфумів та старого дерева. Свіжа земля під ногами просякла вологою, випари конденсувалися і сочились невидимими в темряві краплинами. Дивний звук бринів десь поза полам мого зору, металеве шерхотіння ніби сколихованих жалюзі. Марина повільно йшла вперед. Було жарко і волого. Я помітив, що одяг прилипає мені до шкіри, а на лобі з'явилася ці в капоту. Я обернувся до Марини, і у півтемряві побачив, що з нею було те саме. У сутінках і далі плив той надприродній шемріт. Здавалося, він лине звідусіль. «Що це?» – прошепотіла Марина з дрібкою страху в голосі. Я стану плечима. Ми просувалися далі по теплиці. Зупинилися в одному місці, де з даху сіявся пучечок проміння. Марина була зібралася щось промовити, аж тут ми знов почули ото зловісне торкотіння Близько. Менш ніж за два метри просто над нашими головами. Ми мовчки перезернулися і повільно підвели погляди до схованої в пітьмі ділянку тепличного даху. Я відчув, як Маринина рука міцно стисла мою. Вона тремтіла. Ми обоє тремтіли, нас оточили. Кілька вогластих тіней висіли в повітрі. Я зміг розрізнити дюжину, може, й більше. Ноги, руки, долоні та блискучі в темряві очі. Зграя безживних тіл хилеталася над нами, наче пекельні маріонетки. Коли вони дотикалися одна до одної, виникало те металеве шурхотіння. Ми відступили на крок, і перш ніж могли усвідомити, що відбувається, Марина щиколоткою зачепилася за важель, приєднаний до блока. Важель подався. За десяту долі секунди те військо застиглих фігур полетіло вниз. Я метнувся прикрити Марину і мав боя в Я почув луну від потужного струсу і гуркіт від тремтіння старої скляної конструкції. Злякався, що листи скла розіб'ються, і злива прозорих ножів пришпилить нас до землі. І в ту мить я відчув холодний доторг до потилиці. Чиїсь пальці. Я розплющив очі. До мене усміхалося якесь обличчя. Блискучі жовті очі безживно блищали. Очі зі скла на обличчя вирізбленому з балакованої деревини. І тої ж миті я почув поряд придушений зойк Марини. «Це ляльки!» – ледве видихнув я. Ми підвелися, щоб переконатися у справжній природі цих подоб. Маріонетки. Фігури з дерева, металу і кераміки. Вони вісіли на сотнях дротів якогось театрального механізму і зупинилися за три п'яді від землі. І колихалися в якомусь моторишному балеті повішеників. «Що за чорт?» – вигукнула Марина. «Я роздивлявся це зібрання ляльок». В одній фігурі розпізнав мага, потім поліцейського, балерину, великосвітську пані, одягнену в гранатову сукню, ярмаркового осилача. Усі були зроблені в людський зріст і мали на собі пишні маскарадні костюми, які час перетворив на лахміття. Та мали вони якусь подібність між собою, якусь дивну рису, що виказувала їхнє спільне походження. Та вони ж недороблені, здогадався я. Марина одразу зрозуміла, що я маю на увазі. Кожній із цих подоб чогось бракувало. У поліцейського не було рук, у балерини очей тільки дві порожні впадини, у мага ні рота, ні рук. Ми споглядали, як ці фігури колишаться в примарному світлі. Марина підійшла до балерини і уважно її оглянула. Вона вказала на маленький знак у неї на лобі, якраз під місцем, звідки йшло лялькове волосся. Знову чорний метелик. Марина простягла руку до того знака. Пальцями вона торкнулася волосся і одразу ж відсмикнула руку. Я побачив її гримасу огиди. «Волосся? Воно справжнє!» – проказала вона. «Не може бути». Тоді ми обдивилися кожну зі зловісних маріонеток і побачили на всіх той самий знак. Але тут ворухнувся важіль, і система блоків знову піднесла ці тіла у повітря. Дивлячись, як вони здіймаються, нерухомі, як і раніше, я подумав, що це були механічні душі, які линули з'єднатися зі своїм творцем. «А тут, здається, щось є», – сказала Марина в мене за спиною. Я обернувся і побачив, що вона вказує на один із кутків теплиці, де виднівся старий письмовий стіл. На поверхні лежав тонкий шар порохняви. По ній бігав павук, залишаючи дрібненькі сліди. Я опустився на коліна і здунув плівку пилу. В повітря здійнялася сіра хмара. На столі лежав управлений у шкіру товстий зошит, розгорнутий насередині. Під приклеєною до сторінки світлиною кольору Сепії можна було прочитати вписані каліграфічним почерком назву і дату. Арль, 1903. Арль, місто на південному сході Франції. На світлині були дві сіамські близнючки, з'єднані в тулубі. Камера відтворила вбрання святкових платях сестер, які дивилися у камеру з найсумнішою у світі посмішкою. Маріна погортала сторінки. Зошит виявився звичайним пересічним альбомом старих світлин, але вміщені в ньому відбитки зовсім не були звичайними чи пересічними. Зображення сіамських сестер було тільки початком. Маринині пальці перегортали сторінку за сторінкою, і на її обличчі відбивалися суміш подиву й відрази. Я теж глянув, і по спині аж мурашки забігали. «Дива природи», – пробурмотіла Марина, – «спотворені істоти, яких раніше віддавали до цирків». Бентежна сила цих світлин шмагнула мене, наче батіг. Темна зворотна сторона природи виставила своє потворне обличчя. Невинні душі, ув'язнені в жахливо спотворених тілах. Декілька хвилин ми мовчки розглядали сторінки альбому, світлина за світлиною показувала нам неприємно і казати кошмарних створінь, проте фізична огидність не могла приховати розпачливе, перелякані й самотні погляди, що палали на тих обличчях. Боже мій! прожепотіла Марина. Підписи під світлинами засвідчували рік та місце зйомки. Буенос-Айрес – 1983, Бомбей – 1911, Турін – 1930, Прага – 1933. Важко було вгадати, хто і чому зібрав таку колекцію. Каталог пекла. Нарешті Марина відвела погляд від альбому і відійшла у тінь. Я хотів зробити те саме, але почувався неспроможним відсторонитися від болю і жаху, що струменіли з цих зображень. Я міг би прожити ще тисячу літ, та все одно пам'ятав би погляди кожного з цих створінь. Я закрив альбом і обернувся до Марини. Почувши, як вона зітхнула в напівтемряві, я відчув себе безсилим, бо не знав ні що робити, ні що сказати. Щось у тих світлинах глибоко мене схвилювало. «З тобою все гаразд?» – спитав я. Марина мовчки кивнула із заплюшеними очима. Раптом щось зазвучало. Я вдивився в довколишню темряву, і знову почув той непіддатний опису звук, ворожий, зловісний. А тоді відчув сморід гнилизни, нудотний і різкий. Він плинув із темряви, немов дихання якоїсь дикої тварини. Жодного сумніву, що ми не самі. Хтось там був іще, і стежив за нами. Марина закам'яніла, вдивилася у чорноту, я взяв її за руку і повів до виходу.